Goromka Besorolása 3 osztály. A Goromka Nagy-Britanniában, Írországban és Észak-Amerikában honos. Csupán annyiban különbözik egy nagyra nőtt menyétől, hogy tud beszélni. Alacsony értelmi szintjéből kifolyólag, azonban tartalmas eszmecere nem folytatható vele. Megnyilvánulásai, rövid, s gyakran sértő kijelentésekre korlátozódnak, Ezekkel viszont cseppet sem fukarkodik. A goromkák életük nagy részét a föld alatt töltik. Főleg kerti törpékre vadásznak, de zsákmányul ejtik a vakondot, a patkányt és a mezei egeret is.